Артур Конан Дойл. Етюд у багряних тонах. Частина перша. Зі спогадів Джона Г. Ватсона, доктора медицини, відставного військового хірурга. Розділ перший. Містер Шерлок Холмс. 1878 року я закінчив Лондонський університет і, діставши ступінь доктора медицини, одразу вирушив до Нетлі на курс військових хірургів. Після того, як я пройшов курс, мене відрядили помічником хірурга до 5-го Нортумберленського стрілецького полку. Полк тоді стояв в Індії, не встиг я до нього прилучитися, як спалахнула Друга Афганська війна. Висадившись у Бомбеї, я довідався, що мій полк подолав перевал і просунувся далеко вглиб ворожої території. Разом з іншими офіцерами, що опинилося у такому ж становищі, я вирушив на вздогін за полком і безпечно дістався Кандагара, де нарешті Знайшов своїх і одразу взявся до виконання обов'язків. Війна ця багатьом принесла нагороди і підвищення. Мені ж не дісталося нічого, окрім невдач і нещастя. Мене перевели до Беркшерського полку, разом з яким я брав участь у фатальній битви при Майванді. Рушнична куля пробила мені плече, пошкодила кістку і зачепила артерію під ключицею. Я, напевно, потрапив би до рук нещадних газі, якби не відданість і мужність Мюррия, мого ординарця, який перекинув мене через спину коня і щасливо довіз до табору англійців. Змучений раною, зморений Нескінченними негараздами я разом з багатьма іншими пораненими мучениками був висланий до головного шпиталю в Пешаварі. Там я поволі почав одужувати і нарешті так зміцнів, що міг ходити по палаті і навіть виходити на веранду, щоб трохи погрітися на сонці. Аж раптом мене звалив Черевний тиф. Справжнісіньке прокляття індійських колоній. Кілька місяців мене вважали за безнадійно хворого. А коли я врешті одужав, то ледве стояв на ногах від виснаження і утоми. Тож лікарі вирішили негайно відправити мене назад до Англії. Я вирушив туди на військовому транспорті Оронтес і за місяць зійшов на пристані в Портсмуті з непоправно підірваним здоров'ям і по-батьківському ласкавим дозволом уряду поправити його впродовж дев'яти місяців. В Англії я не мав ні родичів, ні друзів, тож був вільний, як вітер, тобто як людина – яка може витрачати не більше, ніж 11 шилінгів 6 пенсів на день. За таких обставин я природно линув до Лондона, цієї велетенської канави, куди неминучі потрапляють усі ледарі і нероби імперії. Там я деякий час мешкав у готелі на Стренді, жив незатишно, по-дурному, марнуючи свої гроші безжурніше, аніж було варто. Нарешті гаманець мій так спорожнів, що мені стало зрозуміло. Треба або тікати зі столиці і шукати прихистку десь у селі, або зовсім змінити свої звички. Обравши останнє, я спочатку вирішив залишити готель і підшукати собі якесь Простеньке, дешеве помешкання. Того самого дня, коли я дійшов цього висновку, в барі Критеріон хтось ляснув мене по плечу. Обернувшись, я побачив молодого Стемфорда, що працював колись у мене фельдшером у лікарні. Яке щастя для самотньої людини побачити в неосяжних лондонських нетрях знайоме обличчя. Раніше у мене зі Стремфордом не було надто дружніх стосунків, але тепер я привітав його трохи не з радістю, та й він, здавалося, радий був мене бачити. Я запросив його поснідати зі мною в Голборні, і ми тут таки найняли кеп і поїхали. «Що ж ви з собою зробили, Ватсони? З неприхованою цікавістю спитав він, коли кеп загримотів переповненими лондонськими вулицями. Висхудли, немов тріска, і почорніли, неначе горіх. Я коротко розповів йому про свої поневіряння, і ледве встиг закінчити, як ми вже приїхали. Бідолаха, щиро сказав він, дізнавшись про мої злигодні. «Що ж ви тепер поробляєте?» «Шукаю помешкання», – відповів я. «Намагаюся розв'язати загадку, чи можна знайти в світі затишне житло за невелику ціну». «Ото диво», – зауважив мій приятель. «Ви другий, від кого я сьогодні про таке чую». «А хто ж був перший?» – спитав я. Один чолов'яга, який працює в хімічній лабораторії при нашій лікарні. Цілий ранок скаржився, що відшукав чудові кімнати, та ніяк не знайде собі напарника, бо платити за них одному йому не по кишені. «Хай йому біс!» – вигукнув я. «Коли він справді хоче розділити кімнати й платню, то я до його послуг. Я теж волію оселитися вдвох, не жити самому. Молодий Стемфорд якось дивно поглянув на мене поверх своєї склянки з вином. "Ви ще не знаєте, хто такий цей Шерлок Холмс", мовив він. "Може, ви не схочете жити разом? Чому? Він не добра людина?" "Та ні, я не скажу, що він не добра людина. Просто він такий собі дивак. Надто заповзятий у деяких галузях науки. Проте людина він, як мені відомо, порядна. Напевно, студент-медик, спитав я. Ні, я навіть не доберу, чого він хоче. Анатомію, як на мене, він знає чудово. І хімік він теж першорядний. Але медицину, здається, ніколи не студіював як слід. Він займається наукою якось по-дивному. Недоладно. Нагромадив безліч нікому не потрібних відомостей, що добрячі вспонтеличили навіть професорів. І ви ніколи не питали у нього, що він вивчає? поцікавився я. Ні. У нього не так легко щось вивідати, хоча тоді, коли він чимось захоплений, його не зупинити. Радий буду з ним познайомитись, мовив я. Коли вже мати сусіда то нехай це буде тихий і вчений чоловік. Я ще не так одужав, щоб переносити всіляке хвилювання і галас. Я вже стільки звідав усякої всячини в Афганістані, що мені вистачить аж до кінця моїх днів. То як же нам зустрітися з вашим другом? Зараз він, напевно, в лабораторії, відповів мій приятель він або кілька тижнів не заглядає туди, або сидить там з ранку до ночі. Коли хочете, поїдемо до нього відразу після сніданку. Звичайно, відказав я, і розмова повернула в інше річище. Поки ми їхали з Голборна до лікарні, Стемфорд ще дещо розповів мені про джентльмена, з яким я збирався поселитися разом. «Не нарікайте на мене, коли ви не мирите ми з ним», сказав він, адже я знаю його лише з випадкових зустрічей у лабораторії. Ви самі погодились на цю пропозицію, тож не вважайте мене винним за все інше. «Якщо ми не миритимо, нам нічого не завадить розлучитися», відповів я. «Але здається мені, Стемфорде, додав я пильно, дивлячись на свого приятеля, що ви з якоїсь причини одразу хочете вмити руки. У нього нестерпна вдача чи що? Та не крийтеся. Це непросто. Пояснити непояснюване, усміхнувся він. Як на мене, то Холмс надто вже занурився в науку. Аж до того, що збайдужив до всього світу. Я легко може уявити собі, як він впорсне своєму другові невелику дозу нового рослинного алкаоїду. Не зі злості, звичайно, а просто з цікавості, щоб мати точні відомості про його дію. Проте, правду кажучи, я певен, що він так само охоче зробить це і собі. У нього пристрасть до точних і достовірних знань. «То дуже добре?» Так. Але і тут він може дійти до крайнощів. Якщо він лупцює в анатоміці палицею трупи, то природно, що це здається трохи дивним. Лупцює трупи так, щоб переконатися, чи можуть після смерті з'явитися синці. Я бачив це на власні очі. І ви кажете, що він не медик? Ні. Бог зна, що він там вивчає. Але ось ми й приїхали, тож судіть про нього самі. Розмовляючи так, ми повернули вузенькою стежиною у двір і увійшли до флігеля, що прилягав до великої будови лікарні. Тут усе було мені знайоме, і я не мав потреби у провідникові, коли ми зійшли темними кам'яними сходами на гору і пішли довгим коридором уздовж нескінченних вибілених стін із бурими дверима обабіч. Майже в самому кінці вбік відходив низенький склепінчастий коридорчик, що вів до хімічної лабораторії. То була висока кімната, де на полицях блищали незліченні пляшечки. Всюди стояли низькі, широкі столи, загромаджені ретортами, пробірками і бунзенівськими пальниками, над якими трипотіло блакитне полум'я. У кімнаті був лише один чоловік, що схилився над столом у кутку, заглиблений у працю. Почувши наші кроки, він озирнувся і підхопився з радісним вигуком. «Знайшов! Знайшов!» – кинувся він до нас із пробіркою в руках. «Я знайшов реактив, що осаджується лише гемоглобіном і нічим іншим. Якби він знайшов золотоносну жилу, то й тоді його обличчя не сяяло б такою радістю». «Доктор Ватсон, містер Шерлок Холмс». Мовив Стемфорд, знайомлячи нас. «Як ся маєте?» – привітно сказав Холмс, стискаючи мою руку з такою силою, що її ніяк не можна було у нього запідозрити. «Як бачу, ви побували в Афганістані». «Звідки ви це знаєте?» – здивовано спитав я. «Дурниці!» – усміхнувся він. «От гемоглобін – то інша річ». Ви безперечно розумієте вагу мого відкриття. З погляду хімії це звичайно цікаво, відповів я. Але практично, Боже милий, та практично це ж найважливіше відкриття в судовій медицині за останні роки. Хіба ви не бачите, що це дає можливість без помилок визначити криваві плями? Ходіть-но сюди. Він нетерпляче схопив мене за рукав і підвів до столу, за яким працював. «Беремо трохи свіжої крові», сказав Холмс, і, уколовши довгою голкою собі палець, витяг пипеткою краплину крові. А тепер розчиняємо цю краплину в літрі води. Вода, як бачите, здається чистісінькою. Співвідношення крові до води не більше, ніж один до мільйона. І все-таки, немає сумніву, що ми матимемо характерну реакцію. Говорячи це, він кинув у склянку кілька білих кристаликів і додав трохи прозорої рідини. Вода в склянці миттю стала каламутно-багряною, а на дні з'явився бурий осад. Ага, він радісно заляскав у долоні і радо всміхнувся, немов дитина що дістало нову іграшку. Що ви про це скажете? Це, мабуть, дуже сильний реактив, зауважив я. Чудовий! Чудовий! Давнішній спосіб з гуаяковою смолою був дуже громісткий і непевний. Так само, як і огляд кров'яних тілець під мікроскопом. Це взагалі марно, якщо кров була пролита кілька годин тому. А цей реактив діє однаково добре. Чи свіжа, то кров, чи ні. Якби його відкрили раніше, то сотні людей, що гуляють зараз на волі, давно вже дістали б кару за свої злочини. Он як? Про я. Розкриття злочинів часто стискається із цією загадкою. Людину починають підозрювати вбивстві за кілька місяців після його скоєння. Оглядають білизну чи одяг і знаходять бурі плями. Що то? Кров, глина? і ржасік, або щось інше. Ось питання, яке спантеличувало багатьох фахівців. А чому? Тому що не було надійного реактиву. Але тепер ми маємо реактив Шерлока Холмса і труднощам кінець. Очі його заблищали. Він притис руку до серця і вклонився, не відповідаючи на оплески, уявного натовпу. «Вас можна привітати», зауважив я, неабе здивований його захватом. Рік тому у Франкфурті розслідували справу фон Бішофа, і його неодмінно повісили б, якби тоді знали мій спосіб. А справа Мейсона з Бредфорда, і відомого Мюллера і Лефевра з Монпельє, а Семпсона – з нового Орлеана. Я можу назвати десятки справ, у яких мій реактив міг би вирішити все. — Ви просто ходячий календар злочинів, — засміявся Стемпорт. — Вам слід видавати особливу газету. Назвіть її поліційні новини минулого. І то була б прицікава річ, — підхопив Шерлок Холмс, заліплюючи малесеньку ранку на пальці шматочком пластиря. «Доводиться бути обережним», – вів далі він, обернувшися з усмішкою до мене. «Я частенько працюю з усілякими отрутами». Сказавши це, він простяг руку, і я побачив, що пальці його вкриті такими самими шматочками пластиря та плямами від ядких кислот. «Ми прийшли до вас у справі», – мовив Стемфорд, сідаючи на високий триногий стілець і носком черевика – підсовуючи до мене інший. Мій приятель шукає собі житло, а ви скаржились, що не можете знайти товариша. Отож я й вирішив звести вас обох разом». Шерлоку Холмсу, напевне, припала до вподоби думка розділити зі мною кімнати. «Я нагледів одне помешкання на Бейкер-стріт», сказав він, «що найкраще підійде нам обом. Сподіваюся, ви не проти». Пахощів міцного тютюну. «Я сам завжди палю корабельний», – відповів я. «От і чудово! Я, звичайно, маю вдома хімікалії і часом роблю досліди. Це вам не заважатиме?» «Ані трохи». «Стривайте, но. Які ще в мене вади? Часом я нудьгую і цілісінькі дні не розтуляю вуст. Не думайте, що я ображаюся на вас». Просто обличте мене, і все швидко минеться. А в чому ви можете зізнатися? Поки ми ще не оселилися разом, слід вивідати один про одного усе найгірше. Цей допит потішив мене. Я маю цуценя бульдога, сказав я, і не терплю ніякого шуму та галосу, бо нерви мої зовсім розхитані. Можу півдня пролежати в ліжку і взагалі. Я страшенний ледар. Коли я здоровий, у мене ще з'являються вади. Але зараз оці найголовніші. А гру на скрипці ви теж вважаєте шумом? Стурбовано спитав він. Це залежить від того, як грати, відповів я. Добра гра – то божий дар, а погана – о, тоді все гаразд. Весело усміхнувся він. Гадаю, справу можна вважати скінченою, якщо вам сподобаються кімнати. А коли ми їх оглянемо? Приїжджайте до мене сюди завтра, у півдні. Ми разом поїдемо і все владнаємо. Відповів він. Гаразд, рівно у півдні, сказав я і потис йому руку. Він знову взявся до своїх хімікалій, а ми зі Стемфордом пішки подалися до готелю. До речі, сказав я, раптом обернувшися до Стемфорда, як він здогадався, що я приїхав з Афганістану. Мій приятель загадково всміхнувся. Це найголовніша його риса, мовив він. Багато хто хотів би довідатись, як він це робить. «То тут якась таємниця», – вигукнув я, потираючи руки. «Це вже цікаво. Дуже дякую вам за те, що познайомили нас. Самі знаєте, що пізнати людство, треба вивчити людину. Отож, і вивчайте його», – мовив Стемфорд на прощання. Проте ви самі невдовзі побачите, що він міцний горішок. Я ладен закластися, що він більше знатиме про вас, ніж ви про нього. Ну, на все добре, на все добре, відповів я і попрямував до готелю, дуже зацікавлений своїм новим знайомим. Розділ другий Наступного дня ми зустрілися, як і домовились, і поїхали оглядати кімнати на бейкер стріт у будинку 221Б, про який Холмс згадував напередодні. Там були дві затишні спальні і простора світла вітальня з чудовими меблями та двома широкими вікнами. Кімнати припали нам до подоби а розділена на двох платня виявилась такою невеликою, що ми негайно про все домовились і вступили у володіння помешканням. Того самого вечора я перевіз туди з готелю свої речі, а вранці приїхав Шерлок Холмс із кількома скринями та соквояжами. Днів зодва ми поралися, розпаковуючи і розкладаючи наше майно, щоб знайти для кожної речі найкраще місце. Зробивши це, ми поволі почали призвичаюватись до нового житла та пристосовуватись до нових умов. Холмс безперечно був не з тих людей, з ким важко ладнати. Жив він спокійно і мав притаманні йому звички. Не часто він лягав спати після десятої години вечора, а вранці зазвичай снідав та кудись ішов ще тоді, коли я лежав собі у ліжку. Часом він просиджував цілий день у хімічній лабораторії. Часом в анатомці, а іноді десь гуляв, мабуть, у найдальших лондонських закутках. Завзяття його не знало меж, коли він брався до роботи та коли находило на нього хандра. Він днями лежав на канапі вітальні, не мовлячи ані слова, і не ворушачись. Я помічав тоді в його очах такий замріяний, відсторонений погляд, що міг би запідозрити його у вживанні якогось наркотика, якби поміркованість, і чиста мораль його життя не заперечували такої думки. Минали тижні, і моя цікавість до нього та його життєвої мети все дужче, все глибше давала про себе знати. Навіть зовнішні його риси могли вразити уяву випадкового спостерігача. На зріст він мав більш ніж шість футів, але через Надзвичайно свою худорлявість виглядав іще вищим. Очі його були гострі, проникливі, крім отих днів заціпиніння, про які я вже розповідав. Тонкий яструбиний ніс надавав його обличчю виразу живої енергії та рішучості. Підборіддя, що виступало вперед, теж свідчило про рішучу вдачу. Його руки завжди були в чорнилі і кислотних плямах. Але з речами він поводився якнайбережніше. Я частенько це помічав, коли бачив, як він орудує зі своїми тендітним хімічним знаряддям. Читач вважатиме мене занадто вже охочим пхати носа до чужого проса, коли я признаюся, як ця людина, Збуджувало мою цікавість, і як часто я намагався пробити той мур стриманості, яким вона обгороджувала все, що стосувалося її особи. Але перш ніж судити мене, згадайте, яке безцільне було життя моє тоді. Як мало довкола було такого, що привернуло б мою увагу. Здоров'я – не дозволяло мені виходити на двір у негоду, а друзів, що відвідували б мене, я не мав, тож ніщо не порушувало одноманітності моїх буднів. Через те я навіть радів тій таємниці, що огортала мого товариша, і марнував чимало часу у спробах її розкрити. Холмс не вивчав медицину. Він сам відповів так на це запитання, підтвердивши Стемфордову думку. До того ж, він ніколи стедіював якихось праць, що придалися б до здобуття вченого ступеня і відкрили б йому дорогу до світу науки. Проте деякі речі він вивчав так старанно і в окремих дивних галузях мав такі вичерпні знання, що я часом бував просто приголомшений, невибагливий читач не часто може похвалитися глибиною своїх знань, ніхто не обтяжуватиме своїх думок усілякими дрібницями, коли на те немає вагомої причини, але невігластво його було таким же дивовижним, як і знання. Про сучасну літературу, філософію і політику він, здавалося, не знав нічого. Якось мені випало згадати Томаса Карлайля. І Холмс наївно запитав, хто це такий і що він зробив. Але коли виявилось, що він нічогісінько не знає про Коперникову теорію та про будову сонячної системи, здивування моє дійшло краю. Щоб освічена людина, в дев'ятнадцятому столітті не знала, що земля обертається круг сонця? Такому незбагненному фактові я просто не міг повірити. — Ви, здається, здивовані, — всміхнувся він, поглянувши на моє ошелешене обличчя. — Дякую, що розповіли мені про це, але тепер я мушу якнайшвидше забути все. — Забути? «Бачте, – пояснив він, – я вважаю, що людський мозок – це маленьке порожнє горіще, яке ви можете обладнати, як собі хочете. Дурень захарастить його усіляким непотребом, що лише трапиться йому під руку, тож корисні, потрібні речі йому вже нікуди буде покласти, або ж до них не докопаєшся серед у того всього мотлоху. А розумна людина якнайстаранніше відбирає те, що вміщує до свого мозку. Вона візьме лише знаряддя, що знадобиться їй для роботи, але його буде багато, і все це вона порозкладає на місця. Даремно ви гадаєте, що оця камірчина має м'які стіни, які можна розтягувати до схочу. Будьте певні, настане час, коли ви, здобуваючи нові знання, забудете щось із минулих. Отож, украй важливо, щоб непотрібні факти не витіснили собою потрібні. «Але ж сонячна система!» – заперечив я. «Набісав вона мені!» Нетерпляче перервав він. «Ну, нехай, як ви кажете, ми обертаємось навколо сонця. А якби ми оберталися круг місяця, чи допомогло б це хоч на пенс мені у моїй роботі? Я вже хотів спитати, що то за робота, але раптом відчув, що він буде з того невдоволений. Я замислився над нашою короткою розмовою і спробував зробити деякі висновки. Він сказав, що не хочу задурювати голову знаннями, непотрібними для його мети. Отже, з усіх здобутих знань він має намір якимось чином користатися. Я, по думки, перелічив усі галузі науки, що в них він виявив найкращу обізнаність. Я навіть взяв олівець і позаписував усе це на папері. Перечитавши той папірець, я не міг не всміхнутися. От що там було записано. Шерлок Холмс його можливості Перше Знання з літератури Жодних Друге З філософії Жодних Третє з астрономії Жодних четверте З політики Слабкі П'яте З ботаніки Нерівномірні Знає дію Беладонни, Опію та інших отрут Нічого не знає про садівництво Шосте з геології практичні, але обмежені. З першого погляду розрізняє ґрунти. Після прогулянок показує мені бризки бруду на штанях і за їхнім кольором та складом визначає, з якої частини лондона вони походять. Сьоме. З хімії глибокі. Восьме. З анатомії точні. але Несистемні. Дев'яте. З кримінальної хроніки. Величезні. Знає кожну подробицю кожного злочину, скоєного впродовж століття. Десяте. Чудово грає на скрипці. Одинадцяте. Добре боксує, фехтує на шпагах та іспадронах. Дванадцяте. Має добрі практичні знання британських законів. Дійшовши до цього місця, я звідчую кинув папірець у вогонь. «Скільки не перелічуй того, що знає цей чолов'яга», сказав я собі, «ні за що не здогадаєшся, навіщо це йому треба і який фах вимагає такого сполучення. Краще вже не сушити собі голову даремно». Здається, я вже згадував, що Холмс, Чудово грав на скрипці. Але і тут було чимало химерного, як і у всіх його заняттях. Я знав, що він може виконувати п'єси, і досить важкі. Часто, на моє прохання, він грав Мендельсонові пісні та інші мої улюблені твори. Проте, коли він залишався на самоті, не часто можна було почути навіть щось схоже на музику. Увечері, поклавши скрипку на коліна, він умовщувався у кріслі, заплющував очі і недбало ковзав смичком по струнах. Часом лунали гучні сумні акорди, часом несамовиті, веселі. Напевно, вони відтворювали його думки, але чи то звуки породжували ці думки чи то гра була наслідком якихось чудернацьких думок або примх, я ніяк не міг зрозуміти. Я врешті збунтувався проти цього нестерпного музикування, якби після нього, ніби винагороджуючи мене за терпіння, він не програвав цілої низки моїх улюблених мелодій. Впродовж першого тижня нас ніхто не відвідував, і я почав уже думати, що товариш мій, як і я, самотній. Але невдовзі переконався, що знайомих у нього безліч і до того ж з найрізноманітніших суспільних кіл. Якось три-чотири рази на тиждень з'являвся маленький худорлявий чорноокий чоловічок із щурячим личком, Мені його представили як містера Лестрейда. Одного ранку завітала ошатна молода дівчина і просиділа з Холмсом не менш ніж півгодини. Того самого дня прийшов сивий, обшарпаний, схожий на крамаря єврея дід. Мені здалося, що він украй схвильований, а слідом за ним – стара жінка в зношених черевиках. Іншим разом з моїм товаришем розмовляв літній сивий джентльмен, потім залізничний носій у вельветовій уніформі. Щоразу, коли з'являвся хтось із оцих незрозумілих відвідувачів, Шерлок Холмс просив дозволу зайняти вітальню, і я йшов до своєї спальні. Доводиться використовувати цю кімнату для ділових зустрічей? Пояснив він одного разу, просячи зазвичай у мене вибачення за такі незручності. Всі ці люди – мої клієнти. Мені випало нагоди спитати його про все відверто. Але я знову-таки з вічливості не схотів випитувати чужу таємницю. Мені здалося тоді, що Холс має якісь серйозні причини ховатися зі своєю професією. Проте, Невдовзі і він сам, заговоривши про це самохіть, довів, що я помиляюся. 4 березня я добре запам'ятав той день я прокидався раніше, ніж звичайно, і побачив, що містер Шерлок Холмс уже закінчує снідати. Наша господиня так звикла до того, що я пізно встаю, що досі не встигла зварити мені кави. Образившись на все людство, я подзвонив і досить таки зухвало сказав, що я чекаю сніданку. Схопивши зі столу якийсь часопис, я заходився тим часом гортати його. А мій приятель мовчки жував грінки. Заголовок одного допису був підкреслений олівцем, тож я природно почав перебігати його очима. Допис той Звався дещо претензійно – «Книга життя». Його автор намагався довести, як багато може довідатись людина, яка ретельно і старанно спостерігає все, що трапляється на її дорозі. Мене вразила ця дивовижна суміш розумного і недолугого. Якщо в міркуваннях автора було щось логічне і переконливе, то висновки здавалися мені, Нарочитими, навіть висмоктаними із пальця. Автор наголошував, що з мимовільного виразу обличчя, поруху м'язів чи погляду можна вгадати найпотаємніші людські думки. Зі слів його виходило, що людину, яка вміє спостерігати й міркувати, обдурити просто неможливо. Її висновки будуть незаперечні, як евклідові аксіоми. І наслідки будуть такі дивні, що люди вважатимуть спостерігача за чаклуна, аж поки не зрозуміють способу його міркувань. «З однієї краплі води», – писав автор, – «логік може зробити висновок про можливість існування Атлантичного океану чи Ніагарського водоспаду, навіть коли він їх не бачив і ніколи про них не чув». Усяке життя це величезний ланцюг причин та наслідків, природу якого ми можемо пізнати з однієї ланки. Як і всі інші мистецтва, мистецтво робити висновки осягається тривалою старанною працею, але життя надто коротке, тож жоден смертний не може досягти тут повної досконалості. Перш ніж звернутися до морального та розумового аспектів цієї справи, що являють собою найбільші труднощі, дослідник має почати з розв'язання дещо простіших загадок. Нехай він, поглянувши на першу ліпшу людину, навчиться одразу визначати її минуле та фах. Спочатку це здаватиметься дитинним, але такі вправи загострюють увагу і вчать, як і на що слід її звертати. За нігтями людини за рукавами її піджака, за черевиками, за колінами штанів, за мозолями на великому і вказівному пальцях, за виразом обличчя і манжетами і сорочки, за кожною з цих дрібниць можна визначити її професію. І немає жодного сумніву, що все це вкупі підкаже обізнаному спостерігачеві потрібні висновки. «Що за дурниці?» – вигукнув я, пожбуривши часопис на стіл. Ніколи ще не читав такої бредні. «Про що це ви?» – поцікавився Шерлок Холмс. «Про цей допис», – відповів я, тицьнувши в часопис ложечкою, і взявся до сніданку. «Як бачу, ви вже читали його, бо підкреслили заголовок. Написано «Хватсько». Не перечитимо, але мене це просто дратує. Добре йому у цьому неробі сидіти собі в кріслі посеред кабінету і вигадувати отакі дивовижі. Запроторити б його до метрополітену, у вагон третього класу, та й змусити вгадувати професії пасажирів. Тисяча проти одного, що нічогісінько у нього не вийде. І ви програєте? спокійно зауважив Шерлок Холмс. А писавце, це, я сам. Ви? Так, я маю здібності до спостережень і міркувань. Думки, що їх я тут висловив, здаються вам надто вже химерними, але насправді вони надзвичайно практичні. Такі практичні, що я завдячую їм своїм шматком хліба із сиром. Але яким чином? Спитав я мимоволі. У мене, бачите, рідкісний фах. Мабуть, я один такий на весь світ. Я детектив-консультант, якщо вам зрозуміло, що це таке. У Лондоні багато державних детективів, і не менше приватних. Коли ці хлопці розгублюються, вони біжать до мене. І мені вдається скерувати їх на правильний слід. Вони знайомлять мене з обставинами справи, а я... Добре знаючись на історії злочинів, найчастіше можу підказати їм, де тут помилка. Всі злочини мають багато спільних рис. І якщо ви знатимете подробиці тисячі справ, то дивно буде не розплутати тисяча першу. Лестрейд – відомий детектив, але він нещодавно заплутався у справі з фальшуванням, отож і прийшов до мене. А всі інші – Найчастіше їх посилають до мене приватні детективні агентства. Все це – люди, що попали в біду і потребують невеличкої поради. Я вислуховую їхні історії, вони вислуховують мої зауваження. І я кладу до кишені платню. «Невже ви хочете сказати, – мовив я, – що можете, не виходячи з кімнати, розплутати вузол, над яки марно б'ються ті, хто знає всі подробиці, краще за вас. Саме так я маю таке собі чуття, що правда, трапляється часом трохи важча справа, бо тоді доводиться побігати, щоб побачити дещо на власні очі. У мене, як бачите, є багато особливих знань, які я застосовую до кожного випадку окремо. Вони на диво полегшують працю. Оті правила робити висновки, що їх я виклав у дописі, про який ви відгукнулися з такою зневагою, просто неоціненні в моїй роботі. Спостережливість – моя друга вдача. Ви начебто здивувалися, коли під час нашої першої зустрічі я сказав, що ви приїхали з Афганістану. Вам, звичайно, хтось розповів про це. Аж ніяк. Я здогадався, що ви приїхали з Афганістану. Завдяки давній звичці перебіг моїх думок виникає так швидко, що я доходжу висновку, ще навіть не помітивши проміжних ланок. Проте ці ланки були. Ось він, перебіг моїх думок. Цей джентльмен схожий на лікаря але постава у нього бояцька. Отже, військовий лікар. Він щойно приїхав з тропіків. Обличчя зовсім засмагло, але це не вроджена засмага, бо зап'ястки у нього біліші. Обличчя стомлене, напевно зазнав негараздів та захворів. Був поранений у ліву руку, тримає її нерухомо і трошки неприродно де саме в тропіках англійський військовий лікар міг зазнати негараздів і дістати рану. Звичайно ж, в Афганістані. Увесь цей перебіг думок зайняв менше, ніж хвилину. Тоді я зауважу, що ви приїхали з Афганістану, і ви здивувалися. – Як по-вашому, то це дуже просто? – усміхнувся я. – Ви нагадуєте мені Дюпена? В Едгара Алана По. Я думав, такі люди існують лише в романах. Шерлок Холмс підвівся і закурив люльку. Ви, звичайно, думаєте, що лестите мені, порівнюючи мене з Дюпеном, зауважив він. А як на мене, то цей Дюпен небозна який розумака. Оця витівка, збивати з пантелику свого друга якимось Висловом, до речі, після чвертьгодинної мовчанки надто вже дешева і поверхова. Він мав, безперечно, певні здібності до міркування, проте його ніяк не можна назвати феноменом, за який, очевидно, вважав його по. А чи знаєте ви романи Еміля Габоріо, спитав я, чи досмаку вам Лекок, як детектив? Шерлок Холмс ущіпливо риготнув. Лекок був жалюгідний шмаркач, роздратовано сказав він. Тільки мав, що за взяття. Від цих книг мене просто нудить. Теж мені загадка встановити особу уже ув'язненого злочинця. Я зробив би це за 24 години. Але Кок порпається з півроку. За цими книгами слід учити детективів, як не треба працювати. Він так зрозуміло розвінчав моїх улюблених героїв, що я знову почав сердитись. Я підійшов до вікна і став там, стежачи за вуличним натовпом. Нехай він і справді розумний, говорив я подумки, але ж хіба можна бути таким самовпевненим? Тепер немає ані злочинів, ані злочинців, бурчав він далі. Розум у нашій професії. Нічого не вартий. Я причудово знаю, що міг би здобути славу. У світі не було і немає жодної людини, яка б віддала в розкриттю злочинів стільки праці і таланту, як я. І що ж, розкривати нема чого, хіба якесь недолуге шахрайство з такими прозорими причинами, що навіть агенти Скотленд-Ярду все побачать наскрізь. Мені вже набридли ці вихваляння, тож я вирішив змінити тему розмови. «Цікаво, чого він там шукає?» – спитав я, показавши на дужого, просто браного чоловіка, що поволі прямував іншим боком вулиці, і приглядаючись до номерів будинків. У руці він ніс великий блакитний конверт. Напевно, то був посильний. «Хто?» «Оцей відставний сержант флоту?» – перепитав Шерлок Холмс. «Хихати, хвалько!» – подумав я. «Адже знає, що мені його не перевірити». Тільки-но мені майнула ця думка, як чоловік, за яким ми спостерігали, побачив номер на наших дверях і швидко перебіг через вулицю. Чути було гучний стукіт, унизу залунав густий бас і зі сходів Долинули важкі кроки. «Містеру Шерлоку Холмсу!» – мовив посильний, ступивши до кімнати і передав листа моєму приятелеві. Це була чудова нагода вщент розбити його пиху, адже минуло посильного він визначив наздогад. «Скажіть, но, ну, друже!» – найвлесливішим голосом спитав я. «Ким ви працюєте?» «Посильним, сер. похмуро відказав він. Уніформу віддав полатати. А ким були раніше? питав я далі, дещо зловтішно позираючи на Холмса. Сержантом королівської морської піхоти, сер. На відповідь не чекати? Слухаю, сер. Він клацнув за каблуками, козирнув і пішов.